Subzodia zodia proletcultismului, dialectica puterii. Pista 7. Pagina 93. Mai departe, A. A. Danov se ocupă de Ana Ahmatova, care, cităm, este una din reprezentantele acestei mocirile literare reacționare lipsită de ideologie. Am încheiat citatul. Ea aparține unei grupări literare care, cităm, propovăduia teoria artei pentru artă, frumosul pentru frumos. Am încheiat citatul. O altă vină gravă a acestei poete era că ea cultiva sentimentul tristeții, melancoliei și singurătății. Asemenea, poezii nu pot avea decât, cităm, o influență nefastă asupra tinerătului nostru, nu pot decât să o trăvească conștiința lui cu spiritul putred al lipsei de ideologie, al apolitismului și al tristeții. Am încheiat citatul. Și Marele Inchizitor formulează, cum nu se poate mai cinic și mai clar, intoleranța și exclusivismul ideologic proletcultist. Cităm. De ce trebuie popularizată poezia Ahmatovei? Ce legături are ea cu noi, oamenii sovietici? De ce trebuie oferită o tribună literară tuturor acestor curente literare decadente și cu totul străine nouă? Am încheiat citatul. Jdanov vorbește în numele poporului ca și când el singur ar fi reprezentantul lui și ar cunoaște pe din afară care -i sunt gusturile și ce așteaptă poporul de la artiști. Cităm, poporul nostru așteaptă ca scriitorii sovietici să aprofundeze și să generalizeze uriașa experiență, etc. Cine nu recunoaște fiecare idee, fiecare expresie și fiecare epitet din textul lui Jdanov, până și expresia nu e întâmplător, prin care se insinuează un proces de intenție și care a făcut și la noi o glorioasă carieră, e preluată din arsenalul lui. Cităm. Nu e întâmplător că revistele literare din Leningrad au început a se pasiona pentru literatura burgheză modernă, inferioară din apus. Am încheiat citatul. În 1947, Jdanov a rostit un discurs critic asupra cărții lui G.F. Alexandrov, Istoria filosofiei occidentale, care a fost mult discutată în Uniunea Sovietică. Odată cu critica acestei cărți, ideologul partidului definește rolul filosofiei ca armă de luptă pentru societatea sovietică. În sfârșit, la jumătatea lunii ianuarie 1948, în cadrul unei ședințe la care au luat parte 70 de compozitori, dirijori, critici și profesori de și care, urma unei hotărâri acece, AA Jdanov a rostit un amplu discurs asupra situației muzicii. El a fost acela care, cu acest prilej, a criticat, între altele, tendințele formaliste din muzica lui Prokofiev, Shostakovich, Hachaturian, Popov, Kabalevski, etc. A. A. Shdanov nu se rușinează să facă considerații istorice asupra muzicii, să le dea lecții compozitorilor și muzicologilor. El era omul care se pricepea mai bine la literatură decât scriitorii, la filosofie decât filosofii, la muzică decât muzicienii. La noi, rolul de mentor universal al culturii și artelor l-a jucat El Răutu, care se voia un fel de a Jdanov al nostru. Ideile și limbajul, ca și atribuțiile lui, sunt identice cu ale modelului său din Uniunea Sovietică. Acest vocabular al abjecției, intrat în descompunere, intrat în putrefacție, putred descompus, pentru care Jdanov manifesta o preferință morbidă, devine și la noi, prin El Răutu și emulii săi, limbaj de analiză, critică al criticii și esteticii marxist-leniniste. Textele lui Jdanov împreună cu acelea ale lui Lenin au intrat în fondul de aur al dogmatismului prolet cultist de la noi. În 1947, la 15 decembrie, Scânteia investea cele două rapoarte ale lui Jdanov cu puterea de legi fundamentale într-un lung comentariu prilejuit de tipărirea lor în limba română. Din momentul proclamării și la noi a tuturor acestor texte ca îndreptare fundamentale, ele au devenit puncte de referință permanentă și generală, foarte mulți scriitori s-au grăbit să le adopte ca profesiune de credință, să le declare cu o totală lipsă de demnitate că le uza lor de toate zilele. Între alții, Gheorghe Călinescu salută cu entuziasm intelectual cele două rapoarte în ziarul Națiunea, din 1 și 8 martie 48, al cărui director este și care, în mod curios, continuă să apară. Zaharia Stancu mărturisește și el, ce am învățat de la Jdanov în scânteia din 5 septembrie 1948. Cu prilejul aniversării a 5 ani de la apariția în limba rusă a primului raport, scânteia din 14 august 1951 publică articolul Un mareț program stalinist de înflorire a literaturii și artei. Cităm. În țara noastră, raportul lui A. A. Danov asupra revistelor Zvezda și Leningrad a fost tradus și tipărit în zeci de mii de exemplare, fiind studiat și dezbătut pe larg de scriitori și artiști. Raportul a ajutat partidul nostru să zdrobească teoriile burgheze cosmopolite despre o așa zisă criza a culturii, a ajutat la demascarea și zdrobirea influenței nefaste a literaturii burgheze descompuse. Am încheiat citatul. Drept urmare a acestor demascări și zdrobiri necruțătoare, cităm, niciodată literatura din țara noastră nu a cunoscut o perioadă de avânt ca aceea de astăzi. Am încheiat citatul. Cu o promptitudine exemplară, Mihai Beniuc, secretar al Uniunii Scriitorilor în acel moment, publică articolul Un luminos îndreptar al literaturii noastre, Contemporanul numărul 254 din 17 august 51, în care e vorba de același raport al lui Jdanov ca și de articolul din Scânteia menționat mai sus. În spiritul acestor luminoase îndreptare, Mihai Beniuc, pătruns ca întotdeauna de simțul relațiunilor partinice, scrie între altele Cităm, în cadrul dezbaterilor Uniunii trebuie dezvăluite și combătute cu curaj devierile de la spiritul de partid în literatură, manifestările de apolitism și de individualism. Am încheiat citatul. A murit regele, trăiască regele. Așa s-a întâmplat și după moartea lui Ives Stalin. După ritualul necrologelor de rigoare, sfârșiată de durere, la foarte scurt timp începe ritualul tezelor lui G.M. Malenkov asupra literaturii. Cu aceeași patriotică grijă asupra destinelor literaturii noastre, Uniunea Scriitorilor organizează în zilele de 24-27 martie 1953 o dezbatere cu tema unele probleme ale creației literare din repere, în lumina tezelor asupra literaturii și artei expuse de tovarășul G.M. Malenkov în raportul ținut la Congresul al 19 lea al PCUS. Cuvântul de deschidere la dezbateri, l-a rostit Mihail Sadoveanu, iar referatul a fost prezentat de Eugen Frunza, secretar al Uniunii Scriitorilor. Vezi, contemporanul numărul 13 pe 1953. Au mai luat cuvântul. V. E. Galan, Ion Wittner, cu referiri critice la adresa criticii idealiste a lui Titu Maiorescu, Mihai Gafița, A. E. Baconski, Maria Banuș, Nina Casian, Petru Dumitriu, Veronica Porumbacu, Ovid S. Mihail Sadoveanu, la dezbateri, M. Novikov, Mihai Beniuc, Ștefan Iureș, Aurel Baranga, Vicu Mândra, Miron Radu Paraschivescu, Al I. Ștefănescu, Demostene Botez, Alexandru Jar, Cicerone Teodorescu, etc. Nota Crainicului a se citit și în paginile precedente Ovid S. și nu Ovidiu. Am încheiat nota. Cum se vede, dezbateri ample, toată suflarea scriitorilor români a sărit să-și însușească noile și mai ales luminoasele îndreptare în ale literaturii, tezele tovarășului G.M. Malenkov. În referatul lui Eugen Frunză, după expunerea și sublinierea importanței istorice a tezelor, sunt criticați între altele a cei care nu au luat poziție, cităm, față de manifestările ideologiei burgheze în câmpul nostru literar. Am încheiat citatul. Congresele scriitorilor sovietici constituie și ele, să înțelege, un model și un îndreptar pentru viața noastră literară. Așa, de exemplu, subgenericul Învățăm din dezbatul Congresului Scriitorilor Sovietici, revistele literare, publică integral în lunile ianuarie și februarie 1955, raportul și coraportul raportul la Congresul al doilea din acel an, precum și extrase din cuvântul participanților, însoțite de articole în care se subliniază pe larg învățămintele ce se desprind pentru literatura noastră din acest congres. Odată cu revenirea din 1958 la ofensiva ideologică, după scurta perioadă de relativă a Calmie din 1957, se produce o revenire masivă și a prezenței sovietice în viața literară. Reîncepe glorificarea Uniunii Sovietice, a științei și artei ei, a culturii și literaturii, a industriei și economiei. Se scriu ode și poeme despre rachetele și sputnicii sovietici, se publică articole și doar de seamă despre succesele Uniunii Sovietice, se trimit saluturi, se aniversează evenimentele și personalitățile, toate la superlativul absolut. Vocabularul limbii noastre pare prea sărac pentru a putea exprima această glorificare și aceste extaze. Se reproduc integral rapoartele și discursurile la Congresul al III-lea al scriitorilor sovietici, ca și discursul lui Hrușciov la acel congres. Se publică fotografii pe pagini întregi. Vezi, de exemplu, gazeta literară numerele 21 și 22 din 21 și 28 mai 59. În acest timp, revistele noastre literare nu mai sunt decât niște suplimente dipărite la București ale revistelor sovietice. Îndrumări și saluturi, pagina 96. Rămâne o întrebare de ce PMR... Partidul Muncitoresc Român s-a preocupat mai mult decât oricare alt partid de literatură și artă. Motivația acestui interes este fără îndoială mult prea complexă pentru a putea fi cunoscută și explicată în toate aspectele ei, întrucât ea ține de dialectica internă și ocultă a puterii. Dar între cauzele dictate de doctrină, de tactica consolidării puterii și a controlului absolut sau de conjunctură, există și aceea care privește direct rolul atribuit acestor forme de activitate Spirituală. Exista credința aproape mistică în puterea miraculoasă pe care ar avea o literatura mai mult decât celelalte arte de a educa pe oameni în spirit partinic, de a contribui la crearea omului nou sau, din potrivă, de a întreține o stare psihologică propice contra revoluției. În consecință, partidul și-a asumat dreptul de a controla și activitatea literară și artistică, de a îndruma literatura, de a educa pe scriitori și artiști. În realitate, nu a fost vorba doar de niște principii cu caracter general, de strictă orientare teoretică, care nu ar fi avut neapărat prin ele însele un impact distructiv asupra literaturii și artei, ci de traducerea unor principii în indicații și directive concrete, în interdicții, în măsuri exclusiviste și arbitrare, în ambiții și interese personale, exercitate în numele și la adăpostul unor principii considerate indiscutabile. Formele prin care se instituie acest control și această imixtiune, notă varianta cenzurată în drumare, am încheiat nota, această imixțiune fără precedent sunt aproape nelimitate. Cea mai insidioasă, mai generală și mai eficientă e frica. Nota varianta cenzurată teama am încheiat nota. E frica tuturor pe care regimul a alimentat-o necontenit, printr-o gamă rafinată de presiuni morale și represiuni, prin apeluri zilnice la vigilență, prin întreținerea unei atmosfere de tensiune, prin pretextul ascuțirii luptei de clasă și al războiului rece, prin imensul său aparat de propagandă și, mai ales prin arestări și condamnări drastice la închisoare. Frica, acest instrument fundamental al puterii despre care s-ar putea scrie un tratat de patologie politică, instituie prima și cea mai eficace formă de cenzură, care este autocenzura. Umanizarea și democratizarea unui regim totalitar ar trebui să însemne, într-un singur cuvânt, eliberarea oamenilor de frică. Notă, cenzurat, teamă. Am încheiat nota. Înainte de a fi pus de către cenzura preventivă în imposibilitatea de a se exprima altfel decât convenea regimului, scriitorul e redus la tăcere de frica a toți stăpânitoare. Vine apoi cadrul juridic și instituțional care are un caracter limitativ și coercitiv, edituri și reviste de stat, exclusiv de stat și foarte puține, conduse de cadre verificate politic și controlate de activiștii din instituțiile centrale. În cadrul CC al partidului au loc frecvent discuții asupra problemelor culturale, artistice, literare și chiar asupra unor chestiuni mai de amănunt și de specialitate despre poezie și critică, despre programe analitice pentru școli și facultăți, etc. Partidul nici nu a făcut un secret din faptul că îndrumă literatura. Această îndrumare se exercită prin articole publicate îndeosebi în scânteia sau în lupta de clasă, mai ales prin cele nesemnate ca care, din această cauză, sunt considerate cuvântul nemișlocit al partidului. Prin articole semnate de înalți activiști în problemele culturale, prin indicații precise date conducătorilor de instituții culturale. În modul cel mai direct, îndrumarea se realizează prin cuvântările conducătorilor politici, prin saluturile transmise cu prilejul unor conferințe și congrese ale scriitorilor, etc., încă înainte de luarea integrală a puterii, în scurta perioadă de tranziție 1945-47, șefii, notă cenzurat conducătorii, am încheiat nota, șefii partidului fac cu diverse prilejuri referință la probleme culturale, sugerează atitudini, dau voalat indicații. E cunoscut, de exemplu, discursul pe care secretarul general al partidului Gheorghe Gheorghe Udej l-a ținut la 14 noiembrie 1946 în fața unui număr de intelectual din capitală și din care am citat într-un capitol anterior. Acest discurs e cea mai cuprinzătoare expunere de până atunci prin care partidul își face cunoscute unele din punctele politicii lui culturale și trasează primele jaloane ale acestei politici. Între altele, e vorba de revalorizarea tuturor valorilor trecutului. Tot secretarul general stabilea, de data aceasta, în termeni imperativ și foarte clari, la conferința de constituire a Uniunii Scriitorilor din martie 1949, rolul acestui for al scriitorilor. Cităm. Uniunea scriitorilor din Repere va trebui să fie un centru al luptei împotriva servilismului cosmopolit în fața culturii capitaliste intrate în putrefacție, împotriva imitării slugarnice a diverselor curente ale literaturii burgheze, care au drept scop izolarea scriitorilor și săparea prăpastiei între creator și popor. Aveți exemplul literaturii sovietice, literaturii realismului socialist, care, prin admirabilele opere pe care le-a creat, și așa mai departe. Am încheiat citatul. La solicitarea partidului, Uniunea Scriitorilor, la fel ca și celelalte Uniuni de Creație sau ca Academia, răspunde prompt, cu mulțumiri și angajamente, cu declarații de atașament profund la politica partidului. Acest lucru devine un ritual nelipsit cu prilejul conferințelor și congreselor, dar și cu prilejul unor evenimente politice. La alegerea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, în funcția și de președinte al Consiliului de Ministri din 1951, Uniunea Scriitorilor îi următoarea scrisoare tipică, prin limbaj și conținut, pentru starea de demisie morală și profesională, și de subordonare, în care ajunsese această instituție. Cităm. Cu nețărmurită dragoste și bucurie salutăm, alături de întregul popor muncitor din patria noastră, alegerea dumneavoastră în postul de președinte al Consiliului de Ministri. Noi, scriitorii din Republica Populară Română, suntem adânc pătrunși de însemnătatea acestui măreț eveniment. Prezența celui mai iubit fiu al poporului muncitor în acest post de înaltă răspundere asigură aplicarea cu și mai mare hotărâre a liniei partidului în viața statului nostru. Noi, scriitorii din Republica Populară Română, suntem recunoscători conducătorului Partidului Muncitoresc Român și al poporului nostru pentru grija permanentă arătată dezvoltării literaturii noastre. Ne luăm angajamentul să luptăm cu hotărâre pentru aplicarea liniei partidului, să înfierăm fără cruțare orice abatere de la această linie, orice manifestare de oportunism și de împăciuitorism. Ne luăm angajamentul să demascăm cu și mai multă vigoare pe dușmanii din năuntru și din afară ai patriei noastre, să mobilizăm prin scrierile noastre pe oamenii muncii la lupta pentru construirea socialismului împotriva atâțătorilor la război, imperialiștii americani și englezi. Ne luăm angajamentul să luptăm cu și mai multă lan pentru însușirea celei mai înalte metode de creație, realismul socialist, să învățăm necontenit din bogata experiența a literaturii sovietice. Trăiască Partidul Muncitoresc Român, trăiască tovarășul Gheorghe Gheorghe Udej, trăiască Marele Stegar, tovarășul Stalin, în numele Uniunii Scriitorilor din Repere, Mihail Sadoveanu. Primul congres al scriitorilor din 1956 e salutat, după cum urmează, de către cerce al PMR. Cităm, scriitorii noștri se inspiră din exemplul de profund umanism, de bogăție de idei, de forță artistică și educativă pe care îl dă literatura sovietică. Am încheiat citatul. Mai sunt însă și lipsuri, în sensul că scriitorii, cităm, reflectă insuficient schimbările istorice ce se petrec în țara noastră. Sărcinile mărețe stabilită de congres al partidului vor inspira fără îndoială scriitorilor noi opere. Am încheiat citatul. Literatura trebuia să se orienteze după indicațiile ultimului congres al partidului, ale ultimului discurs al șefului partidului, ale ultimei ședințe a CC și să răspundă sarcinilor trasate cu aceste ocazii. Cităm. Scriitorii și criticii trebuie să se călăuzească după cerința congresului al doilea al PMR ca operele creatorilor, să fie făurite la un înalt nivel de maestrie, așa cum merită temele mărețe cărora le sunt consacrate. Am încheiat citatul. Un nou citat. Realismul socialist asigură cea mai deplină reflectare a adevărului obiectiv. Ea nu are nimic comun cu atitudinea obiectivist-burgheză față de realitate a așa zisei teorii a adevărului integral. Partidul educă pe scriitori în spiritul dezvăluirii și înfățișării adevărului vieții în lucrările lor. Un rol de seamă în lupta pentru înflorirea literaturii îi revine criticii literare. Literatura noastră are nevoie de o critică combativă care să analizeze în spirit partinic operele literare apărute, să susțină cu tărie tot ce e nou și înaintat, să descopere și să combată cu fermitate tendințele de cocoloșire a lipsurilor de care suferă unele cărți în ce privește conținutul lor de idei și nivelul de maestria artistică. Criticii literari au sarcina de a contribui la aprofundarea și dezvoltarea principiilor esteticii marxist-leniniste. Am încheiat citatul din Contemporanul, numărul 25, din 22 iunie 56. Acest limbaj rudimentar și străin de literatură nu ar merita nicio atenție dacă el nu ar fi devenit și limbajul criticii literare, care nu mai operează în analizele ei cu alte noțiuni, decât cu conținutul de idei și maestria artistică. Frazeologia aceasta bombastică și șablonizată, care se repetă de la o cuvântare la alta, de la un congres la altul, aproape în tocmai, e reluată coral de presa literară și amplificată până la imbecilizare. Oameni în toată firea, scriitori care au renunțat la demnitatea lor intelectuală și profesională, repetă papa Galicește aceste fraze inculte și sterpe. Notă, varianta cenzurată, stereotipe, am încheiat nota. Nimeni nu se întreba cu ce drept și cu ce competență vine un om politic să îi dădăcească pe scriitori și artiști, să le dea lecții de maestrie, să hotărească în probleme de critică literară și de poezie, să dispună cum să fie valorificați marii scriitori ai trecutului. La conferința pe țara scriitorilor din 1962, șeful partidului a ținut de asemenea o cuvântare. Sunt citați ca exemplu de înaltă maestria artistică Mihail Sadoveanu și Tudor Arghezi. Ca de fiecare dată el spune, cităm, «Trăim în epoca cea mai bogată în înfăptuiri din istoria țării noastre». Nota autorului. Fiecare epocă a fost și până atunci și de atunci încoace cea mai din întreaga noastră istorie și pentru fiecare etapă sau plan cincinal s-a inventat, după exemplul Uniunii Sovietice, un nume. Construirea bazei materiale a socialismului, construirea desfășurată a socialismului, etapa de desăvârșirii construirii socialismului, etapa trecerii treptate la comunism, formule care nu aveau alt sens decât unul propagandistic și demagogic, dar erau reluate de presa literară, ca teze călăuzitoare am încheiat nota revenim la text în această etapă istorică de dezvoltare a societății noastre, literaturii îi revine misiunea de mare răspundere de a contribui prin toată forța ei de înrăurire la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, la făurirea omului nou, a moralei comuniste, a atitudinii noi față de muncă și societate, la înlăturarea din conștiința oamenilor a influențelor ideologice și educației burgheze. Creația literară are menirea de a reflecta puternicul avânt al construcției economiei și culturii socialiste, pentru triumful celor mai înalte idei ale timpului nostru, ideile comunismului. Am încheiat citatul. Prin urmare, literaturii îi revine misiunea de a contribui, are mănirea de a reflecta, etc. Sau mai departe, cităm. Realitatea noastră este un izvor viu de inspirație. Puncte, puncte. Opere care să-și croiască drum spre inima oamenilor. Puncte, puncte. Lenin spunea că... Principiile realismului socialist sunt caleuza sigură a scriitorilor, puncte, puncte literaturii îi revine un rol, puncte puncte, literatura epocii noastre trebuie să însemne și ca maestrie, puncte puncte, arma de luptă, puncte puncte, critica literară trebuie să manifeste combativitate, puncte puncte, publicațiile Uniunii Scriitorilor să combată ruptura de realitate pentru salvgardarea omenirii de calamitățile, puncte puncte, PMR dă o înaltă prețuire, puncte, puncte, ce, ce al PMR vă dorește noi și însemnate succese, puncte, puncte, să contribuie activ la triumful socialismului. Am încheiat citatul. Aplauze puternice îndelung repetate. Citat din contemporanul numărul 4 din 26 ianuarie 62. Și ritualul se încheie ca întotdeauna cu un salut fierbinte. Formulele tipizate scutesc de reproducerea integrală a frazelor. Cităm. Scriitorii din Republica Populară Română, întruniți în conferință pe țară, trimit salutul lor fierbinte, dragostea nețar față de conducătorul încercat, profunda lor recunoștință pentru grija. Puncte, puncte. Mulțumim din toată inima partidului care ne-a călăuzit pe calea. Mulțumim din toată inima comitetului său central și personal tovarășului pentru înaltă apreciere. Această apreciere ne umple de bucurie. Patria noastră socialistă a străbătut într-un răstimp istoric scurt, sub conducerea înțeleaptă și clar văzătoare. Continuăm. Concepția marxist-leninistă cu care ne-am armat partidul, continuând filonul popular, ne vom strădui ca prin munca noastră, prin opere literare, să răspundem îndemnului înțelept de a... Ne vom strădui să ne aducem o contribuție la formarea în spiritul moralei comuniste. Vom milita cu hotărâre pentru ridicarea continuă a nivelului criticii literare. Asigurăm partidul încercata sa conducere leninistă, personal pe tovarășul, că ne vom strădui să răspundem, etc. Am încheiat citatul din Luceafărul numărul 4, din 15 februarie 62. Paradoxul tragicomic al acestor ritualuri partinice este că, deși nimeni sau aproape nimeni nu lua în serios asemenea fraze goale, în practica profesională toți erau constrânși să le traducă în viață, să le repete de fiecare dată, să scrie și să se comporte conform cu această demagogie găunoasă, dar imperativă. Oglinda degradării, pagina 101 Presa literară e prima și cea mai fidelă oglinda a degradării vieții literare. Mai mult decât cartea de literatură, revistele înregistrează cu promptitudine și docilitate toate sloganele politice la ordinea zilei, toate variațiile barometrului politic, toate ședințele CC pe teme literare și neliterare, toate evenimentele politice și cultural-literare. El reflectă imediat intensificarea sau domolirea războiului rece, a luptei de clasă și a vigilenței, interesul la zi al partidului, nota cenzurat autorităților politice, am încheiat nota, al partidului pentru critică sau poezie, pentru problema apropierii de viața literaturii. Totul în paginile revistelor literare, la fel ca în presa politică, are un caracter violent, agitatoric de campanie. Nimic statornic, nimic specific, nimic sustras sferei politicului și politizării. De orientări și programe literare diferite, nici nu mai poate fi vorba. Toate revistele au o singură orientare și un singur program, acela formulat și impus oficial. E peste tot o uniformitate de stepă. Fiecare revistă e o tribună, aceeași tribună cu alt nume, a cuvântului de sus, a dogmatismului prolet cultist. Practic, nu există articol, fragmente de proză sau poezie publicate în reviste care să se fi sustras politizării și care să mai poată fi recuperate azi. Întreaga presă literară din această perioadă e un cimitir sau un infern pe poarta căruia stau scrise cuvintele lui Dante. Lăsați orice speranță, voi care intrați aici! Presa literară, ca și întreaga viață literară de altfel, nu mai are un spațiu al ei. Revistele sunt dedicate în exclusivitate temelor politico-ideologice, fie că e vorba de poezie și proză, fie de articole de teorie și critică literară. Materialele despre Uniunea Sovietică inundă literalmente toate revistele, încât bunul simț elementar făcea ca ele să fie aruncate fără a fi citite. Această lipsă de măsură, această îndopare politico-ideologică, determina prin ea însăși refuzul înaintea argumentelor de ordin moral, lipsa de adevăr și profesional, lipsa de valoare. La fiecare început de an, revistele literare și culturale, mereu pe urmele presei politice, publică ecouri la aniversarea Republicii, articole, ode, reportaje, tablete și cronici optimiste. După puțin timp, urmează aniversarea morții lui Lenin, apoi aceea a nașterii sale, aniversarea lui Stalin, a lui Marx și Engels, a înființării partidului, 1 mai, 23 august, Revoluția din Octombrie și din nou la sfârșit de an, aniversarea proclamă. Republicii. Între datele festive și aniversare întâmpinate la unison, revistele se ocupă de realizările în producție, de colectivizarea agriculturii, de congresele și conferințele PMR și ale PGUS, de diverse declarații și consfătuiri, de campaniile antiimperialiste și pacifiste, de prezentul luminos și de trecutul negru, de Tito, de Canal, în sfârșit de problemele criticii ale poeziei și dramaturgiei pe care le dezbate numai în campanii. Yeah. Și această schemă se repetă de la un an la altul cu aceleași fraze și formule, cu aceleași atitudini ca un ritual de personalizat. Articolele cu caracter de îndrumare literar ideologică apărute în scânteia și nu rare ori cele din Pravda sunt imediat reproduse de revistele literare și urmate automat de comentarii și discuții care le subliniază justețea, clar viziunea sau, după caz, genialitatea, importanța istorică în care se iau angajamente, se fac critici și autocritici și așa la nesfârșit. O simplă comparație între sumarul unui număr al revistei Fundațiilor Regale din 1946, pentru a nu mai vorbi de presa literară dinainte de război, și acela al oricărei reviste de după 1947, arată degradarea fără precedent a vieții literare imediat după debutul nestingherit al prolet cultismului. Nici o asemănare între presa literară de acum și aceea dintre cele două războaie. Între ele e o adevărată propastie și orice comparație ar fi zdrobic pentru simulacrul de presă literară din perioada prolet Presa literară și culturală dintre cele două războaie, care avea o veche tradiție a libertății cuvântului, se caracterizează printr-o înaltă ținută intelectuală și profesională și, mai cu seamă, printr-o diversitate exemplară de preocupări și orientări, de la tradiționalismul extrem de conservator și uneori chiar desuet sau agresiv, până la iconoclastia numai puțin agresivă a revistelor de avantgardă. Numai în București au apărut, în anii dinaintea celui de-al doilea război mondial, peste 50 de ziare de cele mai diverse orientări și tendințe sau grupuri etnice. Au apărut, de asemenea, extrem de multe reviste de științe sociale și economice, statistică, administrație, drept, comerț, peste 30, industrie, peste 20, medicină, 30, agricultură, 20, etc. Revista de istorie, revista istorică, revista istorică românească, Revue istoric de sud-est european, buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice revista religioase, Ortodoxia, Foaie parohială, Predania, Viitorul, Revista teosofică, Adevărul creștin, Fântâna darurilor, Gvitzei Efraim, Revista talmudică lunară, etc. Reviste literare și culturale, Revista fundațiilor regale, Convorbiri literare, Gândirea, Viața românească, Zburătorul, Ideea europeană, Contemporanul, România literară, Facla, Ideea românească, Linia dreaptă, Azi, Viața literară, Vremea, Ramuri, Rampa, Adevărul literar și artistic, Universul literar, Țara noastră, Cuget clar, Revista scriitoarelor și scriitorilor români, Orfeus, etc. Ceea ce interesează, în primul rând, nu e atât numărul incomparabil mai mare decât al revistelor și ziarelor care apar după 1947, ci marea diversitate de opinii, faptul că fiecare ziar și revistă din perioada antebelică reprezintă o altă orientare. Spiritul critic, elementul esențial și rațiunea de a fi a presei, funcționează neîngrădit în toate sensurile și la toate nivelurile, în probleme profesionale, ca și în chestiuni de politică, la adresa oamenilor de cultură, a celor politici, a partidelor aflate la conducerea țării și chiar a regelui. Nimeni și nimic nu constituie un tabu. După 1947 însă e suprimată nu numai orice opoziție politică organizată, ci și posibilitatea oricărui dezacord față de regim, adică orice manifestare liberă a spiritului critic în locul căreia se instalează marasmul ucigător al unanimităților. Niciodată presa în general și cu atât mai puțin presa literară și culturală nu a fost atât de subordonată și de riguros controlată ca acum. Pierderea cea mai gravă cu cele mai adânci consecințe pentru societate și cultură a fost fără nicio îndoială această sufocare a libertății presei. Cei care au înțeles acest lucru ar fi putut să spună puteți să ne luați totul, dar lăsați-ne un singur ziar, o singură revistă în care să putem vorbi nestingheriți. Și aceasta ar fi însemnat enorm de mult, căci un organism social care nu permite critica publică este bolnav și boala lui se agravează și cu timpul pervertește totul și sufletele oamenilor. Degradarea presei literare mai are însă și alte cauze. Lipsa de competență profesională în cele mai multe cazuri și zelul proletcultist al celor care o conduc, urmărirea unor interese personale în numele și la adăpostul principialității, anularea criteriilor de valoare și înlocuirea lor cu criterii politico-ideologice. Niciodată revistele nu au publicat cu mai multă ușurință pe oricare veleitar, așa încât paginile lor sunt pline de nume care au dispărut din viața literară înainte de a fi fost înregistrate. Era de ajuns ca un necunoscut să scrie despre ouzina, să aducă un erou pozitiv după clișeile realismului socialist, să stigmatizeze monarhia sau să injure înjure în versuri pe imperialiști pentru a fi publicat. Cunoașterea presei literare din această perioadă e necesară nu numai pentru că ea reprezintă cea mai fidelă fișă de patologie literară, ci și pentru că cele mai multe din articolele și materialele publicate în reviste ca și în presa politică nu au intrat niciodată în volume și culegeri pentru a fi mai ușor la îndemâna celor interesați. Din oportunism, autorii lor au preferat să le uite îngropate în paginile revistelor, să uite chiar că au scris și au publicat în această perioadă, pentru că însuși Faptul de a fi fost prezent în paginile presei literare, ca și în viața literară în general, presupune compromisul și abdicarea. Contemporanul, pagina 104 Apare ca săptămânal politic-social-cultural la 20 septembrie 46 cu indicația conspirativă sub conducerea unui comitet. Abia cu numărul 16 din 1957 se va publica colegiul redacțional, redactor șef fiind G. Ivașcu. La început semnează L. Răutu, G. Ivașcu, I. Vitner, N. Moraru, Eugen Jebeleanu, Silvian Iosifescu, al I. Stefanescu, C.I. Gulian, G. Macovescu, Marcel Breslașu, Sasha Pana, I. Ludo, Paul Georgescu, Mihail Roller, A. Toma, Grigore Preoteasa, Veronica Porumbacu, Ion Lugeru, Ligia Macovei, Al Piru, Virgil Giorgiu, G. Kalinescu, Miron Radu Paraschivescu, Felix Aderka, Zaharia Stancu, Geo Bogza, Aurel Baranga, M.H. Maxi, Q.Y., M. Petroveanu, Ovid Crohmălnicianu, Ștefan Voicu, Cezar Petrescu, Cicerone Teodorescu, Mihail Sadoveanu, Nicolae Belu, Costin Murgescu, Radu Lupan, El Nițescu, Lucrețiu Pătrașcanu, Andrei Băleanu, Ide Bălănescu, Simion Altărescu și alții. De la primele numere, revista își precizează în mod implicit preocupările și apartenența politică, îndeosebi prin El Răutu. Ion Wittner și En Moraru, care sunt cei mai active autori de articole de orientare literar-ideologică în spiritul deocamdată discret al dogmatismului proletcultist și al atitudinii prosovietice. Câteva titluri pot sugera de la început preocupările și linia revistei. El Răutu Orientări în actualitate numărul 3 din 4 octombrie 46, discuția asupra artei în Uniunea Sovietică, numărul 6 din 25 octombrie 46. După discursul lui VM Molotov, numărul 8 din 7 noiembrie 46. Ion Wittner. Critica subiectivă și critica obiectivă, numărul 1 din 20 septembrie 46. Un ideolog al fascismului românesc, Nikifor Crainic, numărul 37 din 6 iunie 47. Poetul culorilor sumbre, Eminescu, numărul 40 din 27 iulie 47. En Moraru, criza culturii românești, numărul 4 din 11 octombrie 46. Dan Petrașincu. O istorie literară obscurantistă, Ibidem, în care e vorba de istoria literaturii române de De Murărașu. G. Călinescu, Artistul și timpul său, numărul 5 din 18 octombrie 46, în care ideea e că artistul trebuie să răspundă cu subiecte cerute de opinia publică. Tot acum și tot în contemporanul începe acțiunea de reinterpretare a istoriei naționale din perspectiva materialist-dialectică a lui Mihail Roller în articolul Principii actuale în istoria României, numărul 1 din 20 septembrie 1946. În cea de-a doua jumătate a anului 1947, tendințele prolet cultiste promovate de revistă se accentuează în mod vizibil. Același Ion Wittner scrie cu insolență despre limitele decadentismului în cultura românească, numărul 62 din 28 noiembrie 1947, în care condamnă cele mai multe valori din secolul 19 și 20. Tot el, care voia să facă ordine nu numai pe plan național, ci și internațional, scrie despre critica occidentală și confuzia valorilor, în numărul 65 din 19 decembrie 47. Ovid S. Crohmălnicianu ține cronica literară în acest timp, dar semnează și articole de atitudine, de pildă „Ermetismul” în numărul 58 din 31 octombrie 47, în care citează din poezia lui Ion Barbu și condamnă această orientare literară. G. Calinescu deși și el girul personalității sale tendințelor prosovietice, scriind ce putem învăța, numărul 59 din 7 noiembrie 1947, probabil în urma unei călătorii de documentare în URSS. Încă de acum, revista e clar și insistent orientată spre Uniunea Sovietică, începând să devină și sub acest aspect o anexă a ziarului scântăia. Urmând cursul evenimentelor și al evoluției politice, ca întreaga presă, odată cu începutul anului 1948, contemporanul abordează problemele într-un limbaj fără ezitări și reticențe, în primul rând temele războiului rece. Americanii se află pe prima bancă din boxa acuzaților. Toate măsurile regimului sunt înregistrate și elogiate fără rezerve, încât revista devine o caricatură a ideii de publicație culturală. Așa zisa reorganizare a Academiei e salutată în mai multe articole. Academia Română, casta medievală, a sprijinit regimul fascist, semnat de Mihail Nemțu în numărul 73 din 21 februarie 48. o Academie nouă, articol nesemnat în numărul 90 din 18 iunie 1948, etc. Tot în acest an, Ion Wittner își continua seria de articole defăimătoare la adresa unor mari personalități ale culturii noastre și occidentale. El face mai întâi procesul lui Eugen Lovinescu, apoi pe acela al lui G. Călinescu. Lovinescu sau Impasul subiectivității, numărul 68-70 din 16 și respectiv 30 ianuarie 48. Opera de critică și istorie literară a domnului profesor G. Calinescu, numerele 81-88 din 16 aprilie 4 iunie 48. Acest fapt însă nu îl împiedică pe G. Calinescu să-și aducă și el contribuția în chiar paginile contemporanului la procesul mai larg deschis întregii noastre culturi, în Discuții Estetice, numărul 108, din 22 octombrie 48. Ar fi de prisos să cităm mai departe din sumarul revistei, ea nu mai este decât o tribună de propagandă oficială, de promovare a dogmatismului prolet cultist și de sovietizare. Nu există număr în care să nu fie prezentă Uniunea Sovietică, cultura și literatura ei veche și nouă, evenimente din viața literară sovietică, evenimente politice și realizări economice și mai ales articole despre Lenin și Stalin. Aproape în fiecare număr îi se publică fotografia și articole despre lucrările lui în cutare sau cutare problemă. I se închină poezii și ode delirante, se publică în traducere poezii dedicate lui de poeți sovietici, etc. În 1954, Tudor arghezii debutează și el după convertire. Nota varianta cenzurată reabilitare, am încheiat nota, cu niște gânduri la o expoziție de artă populară, în numărul 44 din 29 octombrie 54, unde e vorba de prietenia română-sovietică în arta populară din repere. De acum înainte va semna cu regularitate alături de un alt mare convertit, G. Calinescu, Stegar, notă, varianta genzurată, supporter, am încheiat nota, stăgar și el al dogmatismului prolet cultist și care, din 1955, își începe faimoasa și trista cronică a optimistului. Din 1955 încep să apară în paginile revistei și semnaturile unor autori mai tineri, Dumitru Micu, El Raicu, Ion Dodu Balan, Eugen Simeon, etc., iar din 62 și aceea a lui En Manolescu. Trei poeți tineri, articol apărut în numărul 11 din 16 martie 62, proza colectivizării, numărul 15 din 13 aprilie 62 și altele. Articolele acestor tineri nu se deosebesc prin nimic de acele ale veteranilor dogmatismului proletcultist. În unele cazuri chiar le depășesc prin zelul de emulație cu care sunt scrise. În scurt timp, Nicolae Manolescu de pildă va deveni unul dintre cei mai activi și mai promițători critici în spiritul realismului socialist și al dogmatismului proletcultist în paginile contemporanului.